أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة تكلمي إني بكيت على فراقك فعلمي لم تسيت ولم أتكلمي وقعدت عن أرض تبات وعن ربا سعيدت قرودا في ظلال المسلم عندناكم سمرتي يا قوبا موحيديا velikana ovog umeta, koji je iznena da umro u 40. godine života. Znači, nije poznat razlog šta bi moglo biti da tako je mlad umri. Naslijedio ga njegov sin Nasir Lidini Lah, tako mu bilo ime, koji je imao 18 godina. 18 godina u, za, tadašnje, u, za u tadašnje doba, znači, nije se smatral previše a, a, ranom dob da se neko bavi borbom džihadom i politikom i tako dalje. E, međutim, spostavlja se da da ovaj njegov nasljednik, njegov sin nije bio na nivo svoga oca. čim ga je naslijedio njegov sin, odnos u u, u muslimanskoj državi pojavio da određene pobune. E, tako da je Ben Oganije da su ponovo dignili, počeli, digli pobunu da bi tek 604. godine po Hidžri da je nasljednik Jakuba Nasir, Lidini La, da je uspio da ih, da ih uguši 604. godine znači. da bi se u toku ovih, ugušivanja ove pobune desilo da je Alfons VIII da je on odlučio da on odlučio u stvari da ponovo organizuje kršćanske zemlje, kršćanske e, države, na sjeverne indulusa i širije, pokrijenu borbu proti muslimana. Tako, do te mjere da je se on zakleo, da se zakleo da neće se približ, približavati ženama ili ženi. Spomniju ženama, vjerojatno, i on više žena ima. Kaže, niti će, niti će čak jahati konja, niti magarca, Sve dok, sve dok, ne pobijedi muslimane i ne protjeraju se iz endolosa. A onda je naravno ustao, jel' počeo da priprima materijalnu snagu, da priprima ljudstvo za borbu protiv muslimana. I naravno prekršio je, prekršio je ovaj ugovor koji imao sa muslimanima od 10 godina, i to zadnju godinu, jel' i napao muslimane pa je nekoliko gradova na sjeveru Endelusa e, zapalio, pobio stanovništvo i zapalio sve što je bilo kod njih. Znači, da bi, naja, da bi najavio stvar šta, šta namirava s muslimanima. Jel? I ne bi to bio problem, jel, da je bio Nasir Lidini La, nasljednik Jakuba, da je on bio osoba koja je dostojanja do mjesta kojim je povjerena. <clears throat> Nasir Ledini lah znači nasljednik Jakuba je imao dvije velike mahane u globalu na kad se analizira imao jednu mahanu ovaj, koja je bila jel, inače jel, praksa kod, a, kod muvahidijskih ovih namisnika a to je da nisu da nisu pravili šuru i uzimali druga mišljenja kada treba praviti velike krupne odluke Znači, nije mario za šuro. To je jedna krupna mahana koju je imao. Druga mahana mu je bila da se vezao za jednog ministra, Ebu Seida ibn Đemar, koji je uh, po porijeklu bio uh, španac muslima, za koji mnogi historičari uh, sumnjaju u, u njegovo ponašanje, njegovo djelovanje, čak je ja stavljeno stepen da je, uh, da je bio u, vezi, u uskoj vezi, sa kršćanima iz Endelusa, odnosno da je se monafički ponašao, jer savjete i koje je i davao Nasiru, su ga vodli uglavnom iz poraza u poraz iz Belaje u Belaje. A Nasir je imao potpuno povjerenje samo u njeg. Šta mu oni šareti i kaže, kaže tako je. I desila se, nakon toga desila se velika bitka, ogromna bitka koja će promijeniti istoriju Endelusa za sva A to je bitka koja se zove e, Iqab. To je stvari naziv e, jednog e, jednog dvorca koji se zove Iqab. Znači, i tako je zovu i storičar. Iqab. Bitka na Iqabu. Iqab, iqab naravsko znači kazna. I kako kaže storičari, baš onaj pravi naziv, znači dobar naziv za bitku kakva je bila, jel? da tu u stvari bio velika kazna za muslimane. Veliki poraz muslimana. 609. godine pohićne desila. O strani muslimana se sakupilo 200.000 kršćanske vojske. I to ne samo kršćanske. Ispravno reći da je to bila križarska vojska, jer je na borbu posticao sam papa. 200.000 je se sakupilo. Dok, a, s druge strane, muslimana je bilo ni manje, ni više nego 500.000, pola miliona vojske. Nikad veća vojska u Andilusu nije bila nego tad, u Tojbici. Znači, pastite, 500.000 muslimanske vojske, 200.000 trižarske, kršćanske. I počela je. Do, do samog sukuba, da se sustrele vojske, desilo se određeni događaj. Kada je Nasir sakupio toliko u vojsku, naravno, sakupio je od vojske iz, iz Endelusa, iz vojske od Maroka, Berbera i od Arapa. Ta, jel, te tri cijeline, pomiješano ili negdje razvojeno, što nije bitno sad. Prvo što je bilo problem, to da su naišli na, na jednu utvrdu na jednu utvrdu koja je, bila, jel, a, koja je kao stajala njima na putu prinoše se sretnom sa hršćanskom vojskom. Koja se zove Telbitra. I bilo su je obkolili, držali je u obkoljenju, u obsadi. Međutim, nije bilo lahko da je osvoji. Pa su onda jel, neki od, o, koji, su, jel, koji su bili savjetnici Nasira, namjesnika, rekli mu, jel, nemaš potreza da državaš kod ove jel, utvrde, hajde da nastavimo dalje, jel? Da idimo da nastavimo dalje, jel? Ovaj, nije bitna ova utvrda, jel? Za konačan ispod bitke. Međutim, njemu je njegov dobri savjetnik, ministar Ebu Saidi Ben-Džemar, rekuo ne, dok ovo ne osvaviš, nema ima dalje njegov savjet. I ostao oko te utvrde osam mjeseci. Krenuo na početku ljeta u maju, da bi se glavna bitka desila zimi, a zimi nije ratovat isto kao ljeti. Odnosno, zbog ovog događaja, zbog ovog događaja, što je, što je toliko zadržao vojsku, znači Mateo nismo mogli ništa opisao na kraju ostalog putera, zbog ovog događaja, zboga što su ostale osam mjeseci oko te utvrde, kršćan se dobro prijemno sabrali vojsku iz čitave Evrope. Ima vojska koja je postao posebno papa. Pa onda, ovaj, u, u toku tih osam mjeseci, ostala vojska je, pošto taj terin ovaj bio loš, puno vojske stradalo. Puno vojske je stradalo. O, na, na Nije bilo, bilo više za borbu. A onda još treća mahana što je tu odvelo da, da će ratovat u zimu. Osam mjeseci nakon toga se ratovalo. S druge strane, vojska kršćanska, kada je kretala pre muslimanima, naišla je na utvrdu Rebah, koja se zvala. U toj utvrdi je bio veliki muslimanski vojskovođaj Zendelusa, Ebu Hadžad Jusuf ibn Qadis, poznati vojskovođa, poznati po hajru, po vještini ratovanja. I kršćani su otkolili tu utvrdu i držali nekoliko vremena u obsadi, i onda je skontao ovaj, ovaj vojskovođa, Jusuf ibn Qadis, skontao da je Da. Ja normalno, u tu otvrdu su bili i civilno stanovništvo da, da ne mogu mnogo izdržati da će mora popstiti, da će izgubiti da i onda pokušao je hajde da sklopi dogovor sa njima i sklopi dogovor sa njima da pusti njega i stanovništvo živa da on njima sve ostavi što je utvrdi i pristanu kršanu i oni njih pusti i oni izađu tamo su izašli a, posvađaju se, između se Vojska koja je došla iz Evrope od strane Pape i ova kršćanska domaća iz Endalusa, od četiri njehove državice. Što se posvađa? Kaže, ova vojska iz Evrope, nismo mi došli ovdje da ratujemo da vi puštate. Jel, a, kršćanska vojska iz Evrope koja je pošta pa htjeli su da je pobiju te muslimane sve. Kaže, uvi puštam to, jel, to rukama imamo i džabe. Trebali pobiti. Ovi kaže, ne, ako i pobijemo, znači uh, onaj koji je vodio Alfons VIII, koji je vodio vojsko, kaže, ne, ako mi njih pobijemo, onda ćemo, nećemo imati priliku da ostali gradovi nam se predaju. Ostali gradovi nam se uzimali. Nego ovako pustili žive, ostali gradovi će se pušta, pa ćemo onda tek ubije. I uglavnom posveđa se. Tako da se vojska iz iz Evrope naljuti i vrati se napusti bitko. 50.000 vojske kršćanske koji je pa Papa se vrati nazad ljuti što nisu složili sa, sa onim koji vodio ja tu borbu. Podijelili se na da dali 50.000 da se vrati. Normalno, šta ovo znači? Znate, opet strana musulmana, još jača sad znači. Sad znači 500.000 protiv protiv 150.000. Međutim kada je došao Jusuf ibn Qadi voćkovača, kada je došao sa sa civilista, on išao sa vojskom koja preživela kada su došli do, do Nasira namisnika uh, vladara muvehida kad su došli kod njega uh, i šareti nasir u njegov dobri vezir pod nazivom dobri Ebu Said ibn Jame kaže njemu kaže ovo ovaj, kaže nisi tu radka, kad nikako kaže već ste na bojnom polju predavati ja? kaže trebaš ga kazniti Normalno, a drugi i šure, sretno, to nije to on čovjek radi što najbolje mogu, sačuvujo se ono ničko, nije mogu svakako odbranti, ali stvar jasna ko dan. Ne, ovo ovaj je moj šaretka, jer trebaš ga ubiti da bude, primjer, ostalima. Trebaš ga kazniti i ubiti, tako se ne smije radne smise, kao napustiti polje na polje. I postoša Nasir, javno na javnom mjestu, naredi da se ubije ovaj muslimanski vojskovađa, veliki je vojskovađa, Ebu Hadjađi Usibin Kadis. Naravno, to je, to je izazvalo eh, veliki moralni poraz kod endodologijske dijela vojski. Prvo izgubili su, a sam sebi učinio time poraz. Prvo, nismo je to tako šarijske nismo od odpostupio. To je bio njegovi štihad kao, kao vojskovođe, što je odredio, radio je. Druga stvar, izgubio, sami njegovim bisnom, izgubio veliko vojskovođu muslimanskog, sebi napravio štetu. Treća stvar, znači, demoralisao je muslimanski dio vojske iz Endelusa u samoj vojsci. I namo to će ostaviti traga, jel' poslije? Onda, nakon toga, iz Belaja u Belaj, šta se dešava dalje? Ovaj vojskovođa, odnosno namisnik Nasir, plan i njegov bio također vječiji, da ne kažemo drugačiji. Šta je uradio? U najbitniji dio vojske, prvi koji sučeli sa kršćanskom vojskom, stavio je vojskom u ja, o, dobrovoljce stavio, koji je imao iskustvo o ratovanju. I njih stavio na tom dijelu. A ostali, oni koji su iskusni, stavio i sa strane iza liđa. Znači, u prvi dio vojske je stavio 150.000 dobrovoljaca. I tu sve iz Endelusa. Još su iz Endelusa, još su dobrovoljci, još su demoralca, što im je ubijen, njihov najveći vojskovoć. A pozadnije je stavio vojsku državnu vojsku od, od, od, znači od sami državi. Što je bilo je, logično da stavio obrnuto. Međutim, tako je uradio. Dok su krećan rade obrnuto, najjačiji dio vojske su stavili u prednjim dijelu koja će prva napast, naravno. I šta je rezultat toga bio? Naravno, bilo očekivati je, da, da će tu desi se nešto nenormalno. Šta se dešava? Znači, dešava se da prilikom napada Prilikom napada da je kršanska vojska, da je probila 150.000 muslimanske vojske, ne samo probila, nego je napravila dar mar među njima. Ubijali ih ko, ko djecu malo. Naravno, to je izazvalo veliko, veliki porameća među muslima, ostalom muslimanskoj vojsci. Naravno, da, da ponovimo, što, što, šta je to dovelo do ovog? Uh, prvo, koje je greška napravio danas? Znači, prvo, što je uh, obsadu onog, ono, one utvrde držao osam meseci. Drugo, ubio velikog vojspođu iz Endelusa. Treći, raspored vojske uh, loš, neispravan. Nije ni, uh, sličan onom što se prenosio od sabata i inaju veliki poznati bita kao islamu. Uh, treći, što puno, što se puno uzmao, stvarno, uzmao za savjet uh, tog sumnjivog uh, njegovog ministra, Ebu Saida bin Džemaa. I e, nisam spomenuli petu stvar, da su muslimani bili svjesni da su oni velikog broja. Da su rekli, evo nas 500.000, šta nam može vaša čica? Nikad brojni nismo ni bili. Jel. A šta to zvaž znači? I čak je to on sam pomislio, sam nasire, to ima u svojoj glavi. A to on se na kur'anski ajit. Va javme hunainin idh a'đebetkum kathretukum felemtugni ankum šeja. Va daqate aleikum l'ardu bima rahubet. Thumma vallajtum udbirin. I na dan Huneyna, u Bicinah Huneynu, i da, ea, džebet konkreto, kada se se vi zanijeli svojom brojnošću, kada su so saba krenili u Bicinah, menisa 12.000 shaba protiv vojske i koja je bila malo brojna. Pa su oni sačkali u zasijeti, pa kada su ih napali, jel, svi su pobjegli, osim nekolcina koja je ostalo uz poslanika. Do te mjere kako došli u ajetu, da im brojnost nije ništa, kaže, ništa vam brojnost vaša nije koristila, kaže čak kaže to moj walaytu mudbirin ste a tako je i u ovoj bici bilo tako je kad se muslimani za nesubrojnošću znači kršćani su probili probili su te prvi redove uh, ubili su ukupno ukupno su ubili 70.000 muslimana u samo u, u samo jeku borbi. Uh, tada je pobjegao Nasir Nasir ibnillah pa oni se pobjegavaju Salid sa bitki, samjesna bitki. I čak izgovori riječi zapisao istorijski istorija njegove riječi, kaže sadaqah rahmanu kaza beshaitan. Istino je rekao Rahman milostivi, a slagao je sheitan. U čem u ovom ajetu misli? Novi ovaj ajet. Wa yawma hunayni id ajabatkum kathratukum. Nadan hudaina kada nadan hunayna kada se, se uh, kada se se zadivili svojom brojnošću. Gdje i on računao da za brojnošću jel nema ništa on transportiv njega. Pa onda dalje, šta je uradio Nasir? Znači, tu smo s doživeli doživjeli ogroman, velik porad. Počne razbižali se svi. Nakon što su im probili taj, taj prvi red osal se razbižali. Nije korislo ni ona poslije, ona državna vojska. I na kraj krajeva sam Nasir je pobjegao. Tako da su i ubijali kako su stigli. Greška ovde Nasir dalje bilo, da on pobjegao, da nije zastao ni sljediću prvom gradu koji je bio najbliži toj bitci, nego je otišao dalje, otišao da je bili prebacio, se oti i zatvorio se u, svoju, u svoje, svoje, dvoj, svoj dvorac, svoje odaje. I čak proglasio, rekao, sad nasljednik je moj, moj sin, koji ima 11 godina, molim vam se, 11 godina nasljednik njegov. Ponavljaju se za, slično ono što je Hakeb i Nehišam u radiju, sin od, od, od, od Rahmana Nasira, kada je stavio za svog, svoga sina da bude njegov nasljednik, a imao malo godina, 12 godina, pa je nastala ona Amirijska država poslije toga, ne može dijete vladiti. I naravno, šta je ovo desilo se? Nakon, nakon toga hršćani su nastali dalje. O znači moralni tim, tim bježanjem muslimana i e, to što se toliko pobili pa da su dalje uzimali grad za gradom. Uzeli su grad Bijaša, Ubede i pobili ljude, znači sve redom. Čak u tim gradovima sakupili sve muslimane, zatvorili u džamiju, mešdžide pobili u, u džamiju, mešhedima i zapali. I tako su uzimali. I ne bi stali kršćani da im Allah što je na njih zadesla. Unutar vojske pojavila neka bolist, vrsta bolest nisu mogu našli ga. Pa je zaustavila bolest i malo su sastali. Rekuni s borbom, s ratovanjem. Uglavnom, posljedica ove bitke je ta da su historičari, da historičari kažu u historijskih knjigama, kažu nakon bitke na Iqabu, Kaži, ma kunte teđit, nakon bitke najkav način, ma kunte teđit šaben, saliha, nekaj ne možeš naći mladića sposobnog za borbu, kaži, lafil, fil endelusu, la fil Niti u Endelusu, niti u Maroku nije bi se moglo naći. Maroko misli se onom, jel, onom dijelu Afrike gdje su vladali mu vehiti. Znači, posljedca tije bitke je bila takva. Odnosno, rezultat ove bitke je bio da jedna ovakva bitka je uzrokovala stvar padu jedne čitave države. Ova država se poslije Čini je, ovaj stavio od nasljednika svoga sine 11 godina, pobunu su napravili prvi Benu Merin u Maroku, formirali svoju državu koja će imati poslije velikog na Endelus, u sljedećim događama. U Endelus počinju da pada grad za gradom, grad za gradom, znači od sjevera. Pobune su napravili Benu Hud, Ibn Ahmer, formirali ta, ta dva... dva plemena ili, ili imena koje su vladali, dvije porodice se su vladali tadašnjim dijelom Endelusa, odnosno padaju grad za gradom, da su na kraju ostali, znači čak i Kurtuba pada 633. godine. Kordoba, Kurtuba, pada grad, znači grad znanja, 500 godina koje je zračio bibliotekama, znanjem, kulturom, civilizacijom, naukom i itd. pada i taj grad protirani svi muslimani, nisu ih htjeli pobiti, pustili su, ostali idu pa su otešli u um, Garnatu. Tako da je ostalo Endulusa samo išbilja i gar, a, Garnata, znači ta dva dijela, odnosno četvrtina Endulusa je ostalo u rukama muslimana. Uh, sljedeći put ćemo govoriti o tome kako su pali te države, kako, kako su svelo samo jel, na išbilju i Garnatu, pa ćemo govoriti ostalom što se desilo do potpunog pada islama i muslimana u Endulusu. Uspanikallahu me bebi hamdik, aškada la lajita, je s tako je بالله يزوت المغاني مرة عرج على أهلي هناك وسلمي كان الملوك كان الملوك على الزمان وقارنوا